מיכה, פרק ג' ימל. ואומר, שמעו נא ראשי יעקב וקציני בית ישראל, הלא לכם לדעת את המשפט? שונאי טוב ואוהבי רע, גוזלי אורם מעליהם, ושארם מעל עצמותם. ואשר אכלו שאר עמי, ועורם מעליהם הפשיטו, ואת עצמותיהם פיצחו, ופרסו כאשר בסיר, וכבשר בתוך כלחת. ואז יזעקו אל אדוני, ולא יענה אותם, ויסתר פניו מהם בעת ההיא, כאשר הראו מעלליהם. כה אמר אדוני, על הנביאים המטעים את עמי, הנושכים בשיניהם, וקראו שלום, ואשר לא ייתן על פיהם, וקידשו עליו מלחמה. לכן, לילה לכם מחזון, וחשכה לכם מקסום.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 והר הבית לבמות יער.